Jsou nějaké otázky? Teď jsme vlastně v tom nejzajímavější části textu. Každá část je zajímavá, ale tato část je odvláště revoluční. Hm? Jak víte, takovost mirována prázdná je... Něco, hm, co e, vlastně nikdy nevzniklo. No a teď recitujeme tuto srdce a tak dále. No a e, učíme se, že právě forma je nirována, nirována není odlišná od formy hm, a tak dále a tak dále. No, jak to dát dohromady? Hm? Tak tradiční vysvětlení, aspoň v čínském buddhismu, že ta nirvana je jako tí, jako esence, no a ta forma a tak jsou vlastně funkce, hm? no a ta esence a funkce to není stejný, hm? ale jako obvyklá buddhistická Logika to není ani stejný ani rozdílný, jo? No a teď tady máme modrého Ashwagosho, velkého arahata a bodhisattva, bodhisattva, <laughs> velkého hmm? a ten e, Ačva Gosha přichází s zajímavým nápadem, který vlastně pochází z Huájen filozofie. Huájen filozofie na tom staví. Hm? Ale pokud je mi jasno, tak v té době Ačva Gosha, ale i když to přeložil Paramarta, což někteří se domnívají, tak ta eh, Huáje neboli Avatamsaka filozofie ještě nebyla eh, jako moc běžná a komentována, i když Avatamsaka sutra byla přeložena. No a teď eh, jsme v té části, která vysvětluje vlastně, že to souvisí s tím, co bylo řečeno předtím, hm, že ta Jedna mysl je darma. Hm? A darma je ta jedna mysl, jestli si vzpomínáte. Hm? A ta jedna mysl má e, svou podstatu, má svoje vlastnosti a má svoje použití neboli funkce. Hm? A v nich se vyjadruje. Hm? To je důležité, to je hned na začátku. Hm? A tento svět, tento... E, to, tento spis vlastně vysvětluje hm, tento princip jedné mysli. Hm, na zopakování pro ti, kteří nejsou hm, familiární s buddhistickou filozofií, s abidarmou hm, buddhismu, tradičním buddhismu Mahajánovém i Terevádovém máme vlastně tři Interpretace závislého vznikání. Buddhismus je závislé vznikání, závislé vznikání je buddhismus. A to tradiční, založená na karmě. Díky karmě se my, bytosti, přecházíme z jedné existence do druhé. No, a ta karma samozřejmě je e, e, mentální faktor. Ne? Je spojená s pětaná, e, s vůlí. Ne? Když akumulujeme vůli, no, tak my vlastně e, akumulace vůli neboli e, faktorů, které vedou mysl k objektu, což mezi nimi je predominantní vůle, tak jestliže akumulujeme, no tak vytváříme karmu a podle té karmy se rodíme, buď je do, dobrá vůle je kusala, je príznivá, špatná vůle je nepříznivá, jestliže máme více té příznivé vůle, nebo silnou příznivou vůli, jakožto e, hluboké zkušenosti v meditaci, tak to nás e, povede do e, dalšího další existence. Hm? Jestliže máme silnou e, Negativní karmu, někoho jsme zabili, podváděli a tak dále, no tak e, se vyjeví, jestliže je e, silná. Jestliže žádná, ani negativní, ani pozitivní, není silná, no tak se vyjeví naše zvyky. Hm? Podle zvyku, ty naše zvyky, hm? které se říká v této tradici. Hm? E, vlastně básány, šíří. Vásána znamená, že něco obydluje naši mysl. Naše mysl nemá ve své podstatě nic, co by ji obydlovalo, no ale to jsou právě ty zvyky, díky kterým se naše mysl, naše mysl reaguje. A protože reagujeme jiným způsobem, máme jiné zvyky, že A ty zvyky, to je vlastně to, co určuje kontinuitu naší mysli. A kontinuita naší mysli, to jsme my. Hm? Teď jaký jsme, záleží, jaký je ty semena minulých zkušeností, my jsme nehromadili, hm? no a to je naše karma. No, a teď eh, Madiamika eh, Ta přijímá, eh, jestliže čteme eh, verše od Nagarjuna, verše Střední cesty, nejdůležitější eh, filozofický spis Mahajány, tak eh, zjistíme, že Nagarjuna prostě přijímá to koncept, ale karma je iluze, všechno je iluze. Hm? No a eh, to závislé vznikání je, Buddha vysvětluje na základě nevědomosti, neboli, nevědol, neboli nevědy a vídia. no a také co my vlastně zakoušíme, tak to to jsou naše iluze. No a teď přichází na to. Jogačára hm? reaguje, jakým způsobem, že tento koncept může být špatně pochopen jako nihilismus. Hm? No a právě správné pochopení toho, že žádná věc v naší zkušenosti nemá vlastní podstatu, je založená na správném rozdělování. Hm? To je všechno vysvětleno v tom spisu, co jsme preložili, rozvázání uzlu. První musíme pochopit, že ta nejvyšší realita je to, co se nedá intelektuálně pochopit, pochopit rozližující myslí. To nedává smysl. Musíme to přijmout, ale na základě a na základě správného použití, ty rozlišující mysli. Správné použití rozlišující mysli to jsou tři druhy mysli, o kterých stále se mluví tady, ale autor tohoto spisu je jinak hm? interpretuje, ale v podstatě se jedná o to samé. Hm? Máme tu aláju, tu osmou nejjemnější. Mysl, ve které se dělí subjekt a objekt. Subjekt a objekt pochází z mysli samotné. Jestliže se oddělí subjekt a objekt, jak jsme se učili, no tak je rozlišování, ale jemný druh rozlišování. Jestliže rozlišování máme počítky. Počítky jsou ve středu naší zkušenosti. No a jestliže rozlišujeme počitky, a to děláme, no tak máme na základě rozlišování počitku máme kontinuitu mysli. Hm? No a ta kontinuita mysli je též jemná mysl, které se říká v Jozef Amkára. V se říká manás. Hm? No a na základě manás my, my pak v šesti smysly vnímáme realitu podle eh, vlastně, eh, našeho rozdělení našich konceptů. Hm? Ty koncepty, my se nedržíme reality, protože realitu neznáme. My se držíme konceptu, aby jsme poznali realitu jmén, věd, hlásek. Hm? No a eh, protože máme eh, se... Ulpíváme na, na realitu, ulpíváme na naší existenci, ulpíváme na karmu, ulpíváme na e, nevědomost, hm, která vytváří libosti a nelibosti, hm, kterých se držíme jako reality. Hm. No tak e, prostě tak, kontinuita mysli. Hm. My ji chápeme jako skutečné já, No a podle ní my pak rozlišujeme realitu těch šesti smyslů, kterými my, my realitu vnímáme. A jak jsme se učili těch šest smyslů, tento text jim říká šest rozlišujících nebo diskriminujících smyslů, hm? to je ten nejhrubší způsob vnímání, ten jemnější způsob vnímání je manas, No a ten nejjemnější způsob vnímání je ta álája, které se vytváří, jak jsme se učili, ta karmická mysl, která, když se hýbe, vytvoří se aspekt subjektu a aspekt objektu, aspekt někoho, co do něco vidí a něčeho, co je viděné. No a ty Interpretaci existence vytvořená karmou věci. Karma je základ tvorení existence, o tom nikdo nepochybuje, nepochybuje ale ta karma je, se vytváří v mysli samotě na základě toho, Jemného, jemné mysli, která se stává hrubší, až se stane to, čím my vnímáme a držíme se našich libostí a nelibostí, hm? jako klíště, tak se drží nás, tak my se držíme i na reality na základě libostí a nelibostí. No a jedná se, že to všechno je vytvořeno naší myslí. No a tam mycel má aspekt osvobozující, no a má aspekt, který nás svazuje, aspekt pout, ten aspekt pout, to je aspekt těch léčas, těch konfliktních situací, Našeho počít, našich počítků, vnímání, vůle. V hm? se překládá jako fannao, co znamená v podstatě trouble. Hm? My žijeme v trouble, protože stále žijeme v konfliktních situacích. Hm? To je přirozené, když jsme ve světě, žijeme v konfliktních situacích, ale my bereme ty konfliktní situace jako něco skutečného. Hm? A uvazujeme se na ně. No a na ně se uvazujeme díky mysli. No a teď v tradici yogačáre, neboli filozofie úhého vědomí, máme tradici vzniku všech tisoucev, na základě áláji, což je mysl v pohybu. No a máme tež eh, aspekt vzniku všech souce na základě toho vyrozeného budovství, neboli tatága, ta garba, lůna, tatága ty. Kdybychom neměli to luna, tatága tagaty, tak bychom neměli šanci, kdy... Eh, Zrodit v rodině osvobozených. Na to musíme mít nějaké, nějaké luno, které nám to umožní. Na to luno je to přirozené budovství ve všech bytostech. No a z toho přirozeného budovství, jak jsme se učili, vlastně vzniká realita. No a ta realita, kterou my vnímáme, to jsme se všechno učili, ale aby jsme chápali to, co teď je vysvětleno, znova to opakujeme v kostce. Ta naše realita má aspekt tedy takovosti, což je aspekt čistý, který nás vede do stavu prostého všech pout. No a máme ten aspekt nečistý, což je, který vzniká, to už koren je to karmické vědomí. Z karmického vědomí vzniká aspekt toho, kdo vidí, ten, kdo vidí, ten rozvíjí realitu. A když se realita rozvíjí, no, tak je něco, co je viděno, No a tyto tři aspekty, karmické vědomí, rozvíjející se vědomí a vědomí, které manifestuje nebo odhaluje realitu, no ty vznikají současně, to jsme se všechno učili. No a ty pak získávají hrubší formu tím, že rozdělujeme počitky na základě počítku. My buď na počitky se lepíme a tím tvoříme nové druhy existence, anebo počitky chápeme, a to můžeme jedině udělat v hluboké meditaci. No a pak se, ačkoliv počitky vnímáme, s neskutečnou jasností, když jsme jogíni, tak my se, od těch počít, my na, se na ty počítky nelepíme. Hm? No a proto se v nás manifestuje ten aspekt vědomí, kterému se říká takovost. Hm? Takovost je nedualistické pojetí prázdnoty, neboli měrovány. Závislé vznikání je prázdné vlastní podstaty, protože žádné já, skutečné já v něm neexistuje. To je buddhismus. No a teď buddha vysvětluje vznik naší existence na základě nevědomosti. To je buddhismus naše existence je. Souvislé vznikání, závislé vznikání, podmíněné hm? vznikání, které existuje v každém momentu vědomí, v každém eh, procesu myšlení, v hm? jednotlivém procesu myšlení, i v každém eh, životě, hm? který začíná. Hmm? Vlastně vtělením se toho nejjemnějšího vědomí, no a pak opuštění toho nejjemnějšího vědomí, té je, nebo teraváně se tomu říká bavanga, neboli důvodu existence. Důvod existence je kontinuita mysli. Hmm? Mysl sama vzniká a zaniká v každém okamžiku. No ta kontinuita mysli je to, co přičinuje to, že když mysl vzniká, my nezanikáme. Kdyby to tam nebyla, no tak když mysl zanikne, no tak my bychom taky zanikli. Ale my nezanikneme, protože je tam ta jemná kontinuita mysli, ve které se nachází právě ty vásány, neboli semena. Vásána je od sanskritického vas tedy Bydlet, hm? ty naše zkušenosti hm? v nás bydlí hm? a dávají to bydlení našich zkušeností, to prosycování hm? našeho vědomí, které původně žádné obydlí nemá, je prosicováno těmi našimi zvyky, hm? těmi semeny našich minulých zkušeností, na základě kterých my vlastně soudíme o realitě, o tom, co se nám líbí, co chceme, co nechceme, a na základě kterých my pak reagujeme. Proto každý reaguje jinak, na, i když objekty jsou stejné, každý reaguje jinak. To jsme určitě taky zažili. A nejdražší osoba může se stát naším největším nepřítelem, když nás zradí. A zase ten nejhorší, největší nepřítel se může stát náš nejlepší přítel. To jsou zkušenosti, možná nám známe. No a Tyto zkušenosti zanechávají stopy v našem vědomí. Jestliže jsou to silné stopy, tak ty pak ukračují delší dobu. Jestliže to jsou jemné stopy, no tak ty pak mizí. Protože naše paměť si uchovává jedině hluboké stopy. Když se mě někdo zeptá, co jsem jedl před týden k snídani, no tak to bude mít problém. Hm? Ale třeba mám zkušenost, že jsem poprvé jedl mango a to zkušenost nikdy nezapomenu, hm? protože mě zanechala hluboký, eh, hlubokou stopu. Hm? Já jsem to stále... Hm, Živíkal a snažil jsem se tu novou chuť nějakým způsobem uznačit, tak tam zůstala. No a to je ze My si jenom pamatujeme ty zkušenosti, ty které jsme prožili intenzívně. No a to je funkce... Čeho? Paměti, které se říká staty nebo smrty. No a ta paměť by měla existovat právě v každém okamžiku, aby naše mysl zůstala ve stavu vdělosti. Jedině ve stavu vdělosti, dělé pozornosti, my můžeme jasně chápat naší realitu podle buddhistické filozofie, jedině jestliže máme saty, jestliže máme upomínání, my můžeme správně rozlišit mezi tím, co nám je pro nás příznivé a to, co pro nás příznivé není. Jestliže saty nemáme, tak my si to neuvědomíme. Hm? No, tak si chodíme. Čili buddhistické filozofii, to saty, to upomínání se, neboli ta paměť, je základem pro etické jednání a pro disciplínu. Disciplína je základem pro koncentraci a koncentrace je základem pro moudrost. No a tady máme z hlediska jogačáry, Vlastně všechny tyto pozitivní vlastnosti nepocházejí z ničeho jiného, než z toho, z té takovosti, která původně bydlí v naší mysli. Hm? Ta takovost je produktem všeho příznivého. No a nevědomost je produktem všeho nepříznivého. No a ty, ta nevědomost. A ta vědomost, uvědomění, moudrost, ty se navzájem v konceptu tohoto traktátu, který je, byl kritizován hm, velkými učenci v Japonsku, v Koreji, v Číně. Hm, některý z těch nejváženějších hm, učenců Kritizovali filozofii tohoto traktátu, že takovost a nevědomost se volně mísí v naší mysli. Hm? No ale z hlediska původního konceptu nirvány není možné, aby nirvána, která byla, nebyla nikým nikdy hm? z ničeho nikým, hm, produkována, aby nirvana, se, která nebyla nik, nik, nikým produkována, nikým produkována, která je, je nevytvorená, aby se mísila hm, s naší myslí, která je vytvořena hm, vlastně na, na, na základě nevědomosti. nirvána znamená v Německu ván, tady dámejte v Německu, ván znamená pobláznění, mirována znamená stav bez pobláznění. A ten stav bez pobláznění, no, to je právě skutečnosti mirovány. A co, jak se manifestuje, no, že poznáme to na co se nedá lepit a to, na co se nedá lepit, se stává skutečnost, a to, na co se lepíme, se stává sen. já. Hm? jaký je rozdíl mezi probuzenou bytostí a bytostí neprobuzenou? Probuzená bytost má ještě jistý záni, hm, na kterých hm, se lepí, má jistou libost a nelibost, ale to všechno vidí jako sen. Právě proto ty negativní vlivy, ty vásá nás, to, co obývá naši mysl a dávají směr, bude vnímat jako něco, co tam vlastně nepatří. Ale člověk, který je ne nerealizoval objekt osvobození, ať už je to nirván nebo takovost, no tento bere jako skutečnost. A právě proto že ty jeho konfliktních situace, těch je e, mnoho. Proto se mu říká putu v znamená, že jeho e, jeho e, chtivost, jeho zloba a jeho nevědomost je putu, je široká. Ten, kdo poznal objekt osvobození, tomu se říká ária, vznešená osoba, protože jeho nevědomost se svrkla no a tak se tolik neidentifikuje se svou osobní libostí a nelibostí. No a tím pádem těch jeho začpinění mysli, které jsou na základě nevědomosti, těch je míň. No Takže je klidný život. Náš neklidný život je proto, protože jsme nejprve nerozuměli, no a pak nerealizovali to, co se nedá chytit. No tak se chytáme napravo, tak se chytáme nalevo, tak věříme velkou v islám, pak ať nás spasí ten a zase jinej, a zase nějaký jinej guru. Hm? No a zase třeba buddhismus a zase něco to, to že jsme nepoznali hm? to, co stojí a to se nedá chytit. Tak zapněte, zapněte, vypněte mobily nebo všecko, aby to neručilo. to není zrovna příjemné, když tady je... dobrý. Tak to se nás netýče. Hm? No a tak jsme pochopili ten princip. Tato část tohoto spisu začíná tím, že máme vlastně čtyři elementy naší existence, které se navzájem ovlivňují. Hm? Naposled jsme vysvětlili ty negativní hm? elementy, které vznikají z nevědomosti, která nechává vystávat karmickou mysl a ta námi točí hm? Karma je to, co nám co s námi točí. Hm? No, protože máme karmickou mysl, aktivující mysl, no, tak máme toho, kdo to vidí a toho, co je viděné. Hm? No a z toho se vyvíjí hm? naše mysl. Zjemnější, do té hlubší. No a tak. Jemnější je vždy více schopná hm? jemnějšího pochopení. Hruba není schopná jemnějšího pochopení. Hm? Právě proto, je tady ten jemnější z této tradici, ta jemnější mysl, která nám prospívá, je na základě vlivu ty takovosti. No a ta hrubá mysl roste tím, že, to jsme se učili naposled, že nevědomost, neboli karmická mysl, roste v manas, což je jemný způsob uchopení mysli, to jsou bodhisattvové, které chápou, na základě proniknutí manas, kápu, že ta kontinuita to není žádná osobnost, nikomu nepatří, a že je dána tím vásá nás, tím zvyky, co převažují v naší mysli. No a tak používaj jemnou mysl k tomu, aby Rozlišili, hm? co je, to se, to je příhodné osvobození a co je nepříhodné. To jsou pouta. Hm? No a ta karmická mysl se tedy vyvíjí jemnou mysl, jemná mysl se vyvíjí hlubší mysl která pak diskriminuje hm, na základě libosti a nelibostí hm, a lepí se na tu diskriminaci a lepí se na koncepty reality a tím vytváří novou karmu hm, a nová pouta. Ale pokud hm, nemá správné rozlišení, správné rozlišení je na základě toho, co jsme slyšeli, to, co jsme slyšeli, musíme slyšet v, s respektem a s koncentrací. Pak o tom budem kontemplovat. Pokud to neslyšíme s respektem a s, s úctou, tak o tom kontemplovat nebudou. nebudem. Když o tom budem kontemplovat, tak se nám to vyjasní. No, jestli se nám to vyjasní, tak to můžeme použít pro meditaci, jestliže se nám to nevyjasní, tak mě to pro meditaci použít nemůžeme. No a to je proces uvědomování. To zase z toho hrubšího do toho jemnějšího. Z té nejjemnější mysli do té hrubší jemné mysli, až do té nejhrubší mysli která diskriminuje a lepí se na tu diskriminaci. To jsme měli naposled. Hm? Čili... dnes budem probírat to prosicování takovostí. Naposled jsme měli prosicování nevědomostí, hm? protože Buddha vysvětluje, naší situaci, což je souvislé, závislé vznikání nebo podmíněné vznikání. Hm? Na základě nevědomosti. Čili my můžeme zase proniknout osvobození na základě správného rozlišení, správné kontemplace, správné meditace. Hm? Zase z toho hlubšího do toho jemnějšího, ale proces osvobození my musíme pochopit právě z toho prosicování takovostí. Prosicování nevědomostí může zaniknout ve stavu budovství. Prosicování takovostí nemůže zaniknout. To je ten rozdíl. Hm? jelikož naše realita, na kterou ulpíváme, je produktem nevědomosti, tak jedině vědomost může nevědomost, věda může nevědu odstranit, jedině vědomost může nevědomost odstranit. A jestliže získáme plnou vědomost, plné uvědomění, tak prostě je revoluce vědomí v této tradici. Hm? Krásná revoluce. Ta alája se prevrátí v univerzální moudrost, hm? které se říká moudrost velkého zrcadla. Hm? Ta manas se prevrátí v moudrost rovnoměrnosti mysli. No a ty šestý smysl se přivrátí v moudrost krásného nazírání, a pak pět smyslů je moudrost provázení všeho bez jakýchkoliv konfliktů. Že děláme vše na základě vědomí. Uvědomění, ne neuvědomění. No a tak si ušetříme stras. No a teď jdeme, jak už jsem se zmínil, hm? ten proces osvobození autor vysvětluje několikrát, Zezadu, nejprve zezadu, dopredu. Hm? To si musíme zopakovat ten text. Pak zepředu zase dozadu, pak zase. Zezadu, dopředu pak zase zepředu dozadu. No a tady zase zezadu, hm? což je nevědomost. Dopredu, hm? což je takovost. No a zepředu zase dozadu. Jak vzniká nevědomost? A nevědomost, jak už jsem se zmínil, máme tři hlavní koncepty závislého vznikání. Nevědomost vzniká z takovosti. Kdyby nebyla takovost, tak nevědomost nemůže vzniknout. První Překladatel tohoto spisu byl nějaký protestantský misionář z Velsu, já už jsem zapomněl jeho jméno. No a ten si překládal tu takovost a tu jednu mysl, jako do toho dal Boha, Bůh. no asi moc nestudoval buddhismus, no ale oni jsou jisté podobnosti. Hm? Jenomže buddhistické písmo vysvětluje tu takovost, to původní buddhovství, které vytváří realitu, jako ne jako něco, co skutečně existuje, v buddhismu nic nemůže samo o sobě skutečně existovat, ale jako... Vše, co Buddha učil, jsou pouze hm, spásné prostředky, aby nás osvobodil ze stavu utrpení. V buddhismu žádné dogma nemůže existovat. To neznamená, že buddhisti nemají dogma. že dogma nemůže existovat, protože to, co jsme, je závislé vznikání. Závislé vznikání je proces, a v procesu nemůže existovat něco, co stojí ve své vlastní podstatě. Protože v procesu se všechno mění. Jestliže v procesu něco stojí, tak to není proces. No a dnes víme, země je proces, dále se točí a je jedině v napojení s jinými planetami s jinými slunečními soustavami a tak dále. Všechno je napojené na to druhé v naší mysli. Stejné, všechno se točí a to točení má, základy, má ty základy. No a této tradice, ten základ musí být mysl, protože mysl je jediné. to musí být podkladem. Jestliže nemáme mysl, my nemáme žádnou zkušenost. Proto i vláda tvrdí, že všechny jsou všechny objekty naší zkušenosti jsou obsažené v mysli. Mysl je vede, tu není žádná Mahajana, yogačára, to je padá hm? Mysl, že je obsažené v mysli, mysl všechno vede hm? a podle mysli my buď děláme toho, co nám rozpívá, nebo děláme to, co nám škodí. Závisí na tom, jak tu mysl používáme. Hm? A právě proto, My se učíme buddhismus, aby jsme tu mysl správně používali. Jestliže ji budeme správně používat, ona nám dá radost. Jestliže ji nebudeme správně používat, ona nám dá jenom strast. A v našem spisu a v Mahajánovém učení to, ta mysl, která nám prospívá, se nazývá Ghyána, Káya, tělo moudrosti, tělo uvědomění. Budha nezemrl, proč nezemrl? Protože on žije v tom těle uvědomění. Když odstraníme nevědomost, tak žijeme v tom těle uvědomění. Nežijeme ty té která vzniká a zaniká. No a právě proto Bodhisattva je ten, který nejenom studuje, antara jak se dostat do nirvány, jak se dostat do prázdnoty, ale studuje tež hm? Ming. Ming znamená vidya. Jaká vidya? Jazyky, logiku, medicínu. Medicína je obzvláště důležitá. Proto Buddha je považován za Vajdia, ráža, hm? král těch mediků. Hm? i umění architekturu všecko je oblast studia bodysatly, aby hm, moudrost uplatnil nejenom k tomu, aby se osvobodil od samsárických pout, ale aby hm, ty samsárická pouta proniknul a vedl druhé tež, aby je pronikli a pochopili stejně jako on, že to je pouze sen. Mája, prelud. V tom preludu žijeme všichni, ale musíme žít tak, aby jsme byli sobě i druhým užiteční. To je bodhisattva a právě proto bodysatva je ten, který podle tohoto spisu, to už jsme měli v té části nevědomostí, hm? má nevědomostí, má tu část jemného vědomí, jemného uvědomění, které poznává Iluzornost manas, nebo iluzornost hamkára. To není lehké poznat, iluzornost hamkára. My chceme být bodhisattví, ale my se stále lepíme na to manas, na to individuální vědomí. No a bodhisattva se na něj nelepí, protože nechal v sobě vyvstat nezlomnou víru. On nevidí, co vidí Budha, ale je absolutně přesvědčen, že to je jediná prvá realita. Proto vyvstání víry v Mahajánu, Maha Jána je jedna mysl, to jsme se učili. A ta jedna mysl má velkou podstatu, velké vlastnosti a velké uplatnění. No a teď ten misionář, který první proložil tento spis někdy v 19. století, ten, je, tam dal Boha do toho, že je to podobné. ale jak Lankávatára, sutra a tak dále učí, i v tantre je učeno. Buddha kromě spásných prostředků nikdy nic neučil. A protože to, co pochopil, my normálním, Normální mysli nejsme my schopni pochopit. Právě proto, když získal to, co získal, no tak si myslel, že to my, bytosti, absolutně nemůžeme pochopit. No a tak počká, až přijde jeho čas. Přesvědčil ho Brahma, Sahampati, je symbol. Praxe lásky, soucitu, radosti a odpoutání buddhismu. Hm? No, a pak šel do Banáresu z Bodgai, No, a po cestě si to všechno dal dohromady, jak nás bytosti popletené učit. Hm? No, a tak začal e, s čtyřmi znešenými pravdami. Což jeho bývalí žáci pokopili. No a pak postupně, postupně do toho dával poznání prázdnoty, protože naše situace závislé vznikání, souvislé vznikání je jedině možné pochopit v hlubším smyslu, když pochopíme, že v něm žádný, žádná vlastní podstata nemůže být. No a pak učil, že v něčem není vlastní podstata, že právě forma je prázdnota, prázdnota je forma, počitky jsou prázdnota, vnímání je prázdnota, Rozlišování je prázdnota, faktory vůle jsou prázdnota. Hm? No, a přichází yogačára, což je třetí kolo budhova učení. No, a tu prázdnotu můžeme jedině pochopit, když poznáme správné rozlišení a správné rozlišení je v mysli, tak my musíme přijmout. Existenci mysli, ale existence mysli v yogačáře má různé různé školy interpretace. Ta existence mysli je pouze prostředek k tomu, aby jsme pochopili její neduální podstatu, která vlastně žádnou podstatu nemá. No a tak se dostáváme do toho té části spisu, kterou dnes máme trochu delší vysvětlení, aby to bylo jasné, no? protože to není tak snadné pochopit tento text. No? Tak jsme měli prosificování, nevědomosti teď máme procesování takovostí. Hm? Čili procesu nevědomosti, zopakujte si to, máme první. Hm? Karmické vědomí, což je nevědomost, což je výraz naší nevědomosti. Z toho karmického máme Jedomi, máme iluzorní myšlení, Wang Xiang. Jestliže se učíme Zen, první věc, co jsem se naučil v Japonsku, když jsem studoval Zen, byl Makumozo. Ne, sleduj iluzorní myšlení. Velice hluboký, ale to není tak lehké pochopit. <laughs> Co my děláme, to je stále sledování iluzorního myšlení. Hm? Nesleduj iluzorní myšlení. Z iluzorního myšlení pochází, jak jsme se učili, iluzorní realita, iluzorní objekty. Hm? Zatímco Bodysatva se učí od samého počátku, že Iluzorní objekty jsou spojené s iluzorním myšlením, a to iluzorní myšlení je spojené s karmou. Hm? Tak jak začíná rozborem toho iluzorního myšlení? Je tam skutečný objekt a je tam skutečná mysl? Hm? Ta mysl má relaci ke skutečnému objektu. Hm? který tam je před tou myslí, což je vlastně v rozporu s tím, co Dama Pada učí. Nejzákladnější písmo, teda má. No a teď, jak víme, řečení textu je, že my bydlíme jak v té čistotě tak i v té nečistote. A ta čistota komunikuje s nečistotou, a nečistota zase komunikuje s čistotou a jeden přesvědčuje druhýho. A to je naše realita. Neexistuje žádná bytost, která je stoprocentně černá. Stejně tak neexistuje žádná bytost, která je stoprocentně bílá. Vždy to bílé a to černé se to je. Čínská filozofie, oni se mísí. Hm? Závisí na poměru, jak se mísí, ale oni se mísí. Hm? Naš, naše existence je myšmaš. Hm? Koktejl. <tějl> Teď závisí, jaký tam máme ingredienty. Hm? Když tam máme příliš mnoho těch nechutnejšších ingred ingredientů, tak je nám na, nablití. Hm? Když tam máme dobrý ingredienty, no tak e, si užíváme. Hm? No a v této tradici to je všechno, ten máš je její korem toho je naše mysl, nikde ho nemůžeme najít. Hm? Proto moudlý muž Nelepi nelepí ani na to dobré, ani na to špatné. A jedině tak on může to dobré v něm nechat uzrát. Jestliže se lepí na to dobré nebo na to špatné, tak on to dobré uzrát nemůže. Právě proto ta takovost, je stav věcí tak, jak opravdu je, který nevznikl na základě toho, co jsme chtěli nebo nechtěli, ale který je prostě zákon. Zákon existuje, ale nepotřebuje žádného tvoritele. No a my žijeme v zákonu a na rozdíl od budhy, my nechápeme jeho celistvost. Je až budeme mít hlubší probuzení, no tak chápeme jeho malou část této tradici. Jedině budha sám chápe plnosti pouhé vědomí. proto je buddha. Ale to pouhé vědomí není něco, co odhře ty bytosti, ale je to něco, co je v zájemném vztahu, protože ten vzájemný strach mezi tím čistým a nečistým, no to jsme my bytosti. A ta takovost, neboli to tělo darmi, ten Buddha, ten nikdy bytosti neopouští, protože on je zákon toho, jak my bytosti jednáme. Hm? Něco podobného přišlo na mysl starému Spinozovi, hm? ale není to stejné. Proč to není stejné? No, protože právě buddhismus, veškeré učení Budhy je jen a pouze spásný prostředek proto, aby jsme se zbavili utrpení. Nic skutečně neexistuje. To je souvislé vznikání. Jestliže to chápeme, chápeme buddhismus, no a chápeme, že vlastně poznání té takovosti, je od hrubšího do jemného. To je vliv takovosti na naši mysl, na poznání nevědomosti. Je zase naopak. Od toho nejhrubšího do toho jemnějšího až do toho nejjemnějšího. A ty dva póly navzájem komunikují no a Dva pole, to je naše mysl. A v těch dva, dvou polech se buď vyvíjí hm? nevědomost, stále více a více iluzorních myslí a stále více a více iluzorních objektů, na kterých se lepíme, který chvilku se na nich lepíme, chvilku zase eh, se na ně zlobíme. Hm? jsme my bytosti, nebo ne. No a vliv takovosti je, že to upětí, napětí, ten stres se menší a stává se něčím neskutečným. No a jak je to položeno? prosycování takovosti, otázka, jak může prosycování nevědomosti, to tady není, nemám v tom překladu, ale to je jasný, jak prosycování nevědomosti takovosti, tedy prosycování ty nevědomosti moudrosti, nepritržiště vytvářet čistá soudna. Hm? To, co je čisté, to nezaniká. To, co je nevědomost, to může zaniknout, ale to, co je čisté, to nikdy zaniknout nemůže. Proč? Protože jsme se učili v tomto konceptu, ten, že co vystalo, vystalo z takovosti. A v té takovosti máme aspekt nestálosti, který pochází z nevědomí a máme aspekt, který není poznamenán nestálosti. A ten pochází z té takovosti. No a to jsme my, Michmaš, koktejl. Záleží, jak to zamícháme, podle tohoto ochutnáme. Hm? Tedy začíná autor se, ptá, se ne, jak může prosicování takovosti, nevědomosti takovostí hm? vytvářet čistá soucná. Hm? To znamená, hm? jak může to, to bílé v naší mysli se rozvíjet tím, že princip, což je darma, já si to raději přtu v čínštině, jsem to přeložil, to už je v nějaký pántek, to tím, že princip takovosti, hm, takovost je princip, hm, protože nic skutečně neexistuje. Hm, na co bychom se mohli uchytit. To, co existuje, to je princip darmy. A princip darmy je závislé vznikání, které ve své podstatě je prázdnota. Nedualistická prázdnota se nazývá takovost. Prostě tak jak je hm? ta tatá. Ta. Budha je ta, ta gata, ta, ta agata, ta, ta, ta gata je ten, který v takovosti přichází a v takovosti odchází. Hm? Dobrý den, nashledanou A to dělá, to děláme. Stále, ale nejsme si toho vědomí. Na rozdíl od Budhy nebo od probuzeného bodysatry a ráhata, který je si to stále vědom, my odcházíme a přicházíme v takovosti, protože darmu nemůžeme opustit. A darma, jak jsme se učili v tomto spise, je. Jedna mysl. Hm? Jestliže v každém okamžiku máme přístup k té jedné mysli, hm? my máme samády hm? jedné formace. To je, co tento spis učí. Samády jedné mysli. V své podstatě dvě mysli neexistují. Dvě mysli se vyvíjí tím, že princip takovosti prosicuje nevědomost, cílou, faktou tohoto prosicování, iluzorní mysl je rozčehována, já mám Radši bych přeložil radši rozčarování, tady při je znechucený. Je znechucená strastí, nebo je rozčarovaná strastí v samsáře a hledá slast v Nirváně. To je taky iluzorní mysl proč? protože z hlediska jedné mysli no, ta nirvána se nedá oddělit od samsáry, samsára od nirvány ale my trpíme proto chceme něco jiného no a buď chceme to co nám prospívá nebo chceme to co nás ničí a svazuje no a nirvana je to co naše pouta rozvazuje, no, ale mm, ona tež nemá žádnou vlastní podstatu, protože se nedá chytit, na rozdíl od všeho samsárického, co se prostě chytit dá. Čili není ani existence, ani neexistence, ale to, co Nirvánu přičinuje, to je ta čistá cesta. Čistá cesta je klíčinou nirvány. Jestliže nemáme čistou cestu, jestliže jsme si tu cestu nevyčistili, no tak my nirvánu nemůžeme dosáhnout. No a ta čistá cesta je poznání toho, co se dosáhnout nedá. Co je stále s námi? Na tomto základě e, rozčarování samsárov a toužením po dochází k prosicování takovosti. Hm? Prosycování takovosti čím? Darma šakty. Hm? Silou. Buď máme šakty potenci darmy, sílu darmi, anebo máme potenci nevědomosti, sílu nevědomosti. A ty spolu komunikují. Protože všechno je takovost. Hm? Ta, to bílé v nás přemlouvá to černé a to černé zase přemlouvá to bílé. A hm? jsou stále v kontaktu. Podle situace, to bílé má větší takty, větší potenci, anebo to černé zase má větší potenci. No tak chvíli děláme dobré věci, které nám prospívají, no a pak najednou zase děláme věci, co nám neprospívají. Hm? No a tak stále komunikujeme zdarma. To znamená, že darmo je jedna mysl. Jedna takovost. Když děláme dobré věci, tak je to pod vlivem darmi, síly darmi, darma šakty, když děláme věci, co nám neprospívají. tak je to pod vlivem nevědomosti. A ty jsou stále ve styku a rozumluvají mezi sebou. Jak se máš? Co děláš? Kam jdeš? No a tak tedy naše Zkušenost ve světě je komunikace mezi sílou šakty sílou šakty dharmy, sílou potence dharmy a sílou potence nevědomosti. A ty se navzájem doplňují jako yin a yang. No a my šlapeme. No a... Možná, že dneska skončíme tady a příště si to rozebereme. Moniko, příště je čtvrtek je kolik a tího? Jeden to, to tady budeme jo? to je v pohodě. Jo tak 10. budeme pokračovat a doděláme ten to prosicování takovostí. No a 17. já odlítám do Nepálu. No a pak to bude trochu složitý. Možná, že když bude u sebe, tak snad. Tam já mám malý centrum v Indii, tak když budu u sebe, tak možná. Ale pak s časem to bude komplikovaný. Pak ten čas bude úplně jiný. Možná počkáme, až se vrátím v... V listopadu a budeme pokračovat v listopadu. Uvidíme. Hm? Tak zatím se dáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Jen jí cokoli to utíží, že mota nicům sen ten fotál. Nechce zásluvit této darmy přenesom na všechny bytosti, aby mm. my získali stav plného probuzení. Omí oh, toho, tak musíme navštívit Budhu v jeho čisté zemi, to je Mahajána. No a pak studujeme, studujeme a ta čistá zem, to je naše mysl, to je Mahajána, nic jiného.